الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وله صفاتنا <تصفيق> لما سبتا من أنه تعالى عالم قادر حي إلى غير ذلك هر كلاس مات رحمة الله لإبارة وإدالة بيانة تفسيل ديويد عوينة يا أغا اسباب دي سانعو او سه شروع کړړی دا پهځ که او بیایان دی داوی سا کې صفات دی دغه ساانی اودي خولیکن دومره وه چې دغه داوه دماسه ق نه ثابت تهوه زکې ساانی او یا دی لرا چې هغه بزو صفات وي زکاک دی سانیا دی پارا علم نوی، دی سانیا قدرت نوی راغلی، دی سانیا دی پارا حیات نوی راغلی، بغیر لدینا دی سنا او خلق دی دی ممکناتو کولی نسی، نو دی مخکنا داغا داغا معلوم او آخو لیکن خبر داغا، تی مفهومن داغا صفات دی باری تالا او دی سانیا نغیرو، د غیریت غیري اس په بنیاډ باندې فاضل ماتن رحمت الله عليه مستقل راوړ دویمه برداوا صفه ما سبق کې ماتن رحمت الله عليه ذکر دي صفات او د باري کړي وو خو چون کې اغه صفات صفات سلبيه تنزيه وو نو دغه صفات د ذکر نو دا صفات اغه د واجب سبحانه هو صفات ثبوتيه دي بوثو وجود د اشرف نه د شرافت په بنیاد او د فضیلت په بنیاد باندې عنوان د صفاتو لمخ کې صفاتو سره را نوړه هغه مختص کله د صفات وجودي او سره نو ویلې ول هو صفاتونه دا دوه خبره بند سره لګلګ پوي شوي ما ویلې سماتن رحمت الله علیه فاول کی وو چه دایبه په دی کتاب کې دو داوی ثابت وی یو داو د ذات دی باری تعالی <سؤال> دویمه داوا هغه د صفات دی بار تعالی <سؤال> نو داو د ذات دی بار تعالی ذکر کړل لا مفصلنه او ذکر کوي داوا د صفات دی باری تعالی چه کله ذکر او بیان د ثانیاو کده دی اسما د ثانیاو سره د هغه صفات لازمو زکه ما ویلې چې بغیر له دی صفاتونو د اغه سنوانو نسی کولای خلک د دې ممکناتو نسی کولای داغه صفات اغه دی غسر لازم خو له کله خبره دا و چې مفهومه دا دي سنان غیر لهدا د دا په مستقلی عنوان سره راوړل خو بیا خبره دا چې دغه صفات دی باری خو مخکم ذکر کړیو چونکه اگر صفات صفات سلبیات تنزه یو او داغه صفات صفات ثبوتیه وجودی راغ لیدیم وجود او وجود او ثبوت د اشرف العادمنا د اشرفیت او د فضیلت په بنیاد باندې اغه ماتن رحمت الله له عنوان د صفاته لاغه صفاته سره ندرا ولې له دې سره له کولیدا نذکی ویل دی ولہ صفات نازلیه تنا شارح رحمت الله علی رسته شرح لیکلله غرض دی شارح له دی دی دې شرح نه درې غرض دي اول غرض د شارح هدف د سواله دویم غرض د شارح بیا د هدف د سواله دریم غرض د شارح اغه ذکر کوي بیا د فلسفه را دي او یا تیرازی وارده سوالدار عزیزه متریزیای په هر کله دامت رحمت الله علیه ذکر دي دا وی سانی یوک نو دغه داوود ذکر کوله د حالان کې د دې دې لپاره دلیل نه دراوله داو بلا دلیل لا تحکم بلل کیږي تحکم ساتي تو یان درجت لیا اعتبار اند العلماء اگر سوک نه موتبر وی نو له هازه دام قابل ذکر نه وو دې ذکر کولم سینه سولم نو نود راغله دی نه جواب وکړه حاصل دی جواب دا ده چې دغه داوا چې ماتن را وړی دانو د دی د لالهغا د ما سب نه معلومو ځک مخکې دا سې تهسه وه چې زاد د الله تعالی عالیم ده زاد د الله تعالی قاادرم ده زاد د الله تعالی حیم ده لکه دی بندې مخکې د لالهاقلی نهلیې کرسی سیو. نو کله یکتفا د سابق نه په لاحق او کله د لاحق نه په سابق وي نو د یو جنایت مخکې د دې ثبوت به دلائل سويو نو بیا دوباره د یو مستقل ذکر کولو تا ضرورت نه نو نو دلائل استا د د تحکوم او دعوه بلا دلیلانه ده دویم اشکال دار ازين معترض يا ايت صاحب ها هر کله دي صفات او دی عبارت علاقه د متکلمینو را دا یو وی خبره را ذکر کوله صفات به باری علاقه غیر ندیل ذات دی باری لانا نو چکهله غیر نسول نو بیا خو ذکر دی ذات دغه استغنا را واست لواله ذکر دی صفاتونه له ذکر دی ذات او د ثانیا نه بیا دی صفات ذکر کوله دا په کلام کې لغو مستدرک ځکه تکرار ده نو دیره غې په معلومون معلوم سره لدینم جواب وک وی ویل چې نه صاحب دا خبرم ده چې هر یو د دي صفات او ناله علم دی باری تعالی قدرت او حیات دی باری تعالی دا دلالت کوي په یو مفهوم زائد باندې دا دلالت کوي ها په یو مفهوم زائد باندې چې هغه مفهوم په دی واجب بند زابد ولیک په یو مفهوم زائد دلالت اونکي نو بیا اللم یوفید الحمل آلئی ہے بیا دا حمل د عالمون سی پا واجب بند رازی یا حمل دی قادرون پا واجب بند رازی دا به مفید دی فائدی سین که دواړه مفهومن یو و گردی نو بیا با پا منزلا دی الانسان انسان انسانون سین او دا تاصفن منطقی زکری دی سی حمل اولی ده حمل اولی اگر کجائز خدا خلیکن آغا خو بیا مفید دی أو علماء فدي متفقدي سأل الواجب عالمون دا مفيد دي فائده دا. الواجب قادرون دا مفيد دي دا. نو كاچرتا دي دي پا ما بين كي آغا تغا يري مفهومي رانسي. نو لم يفيد الحمل عليه. وطالي باطل فالمقدم مثلهو بيابا دا غحمل مفيد دي فائده ونگرزي. باطل دا زكادا خو مفيد دي فائده په دې په څیر وجهي ملازمې ځکه بیا خو حمله اولیسه اغه اگر که جائز ده خو لیکن مفيد فائدې خو دې خبره حقیقت ته ورخه او کلام تعبیر کوي نو بیا مختصر تعبیر دا وکی چې صاحب د متکلمینو ته یو خبره راخل بل پرګدې متکلمین یی صفات دی باری تعالی اغه د باری نه غیر ندی خدا وجودن او عین ندی مفهومنا چې کلم چې کلا عینیت بیا په اعتبار المفهوم نو لدی و جنا ماتین رحمت الله دا مستقل راوړه چې هر کله ما نادی دوی اغه ما نادی دوی د فار ما نادی واجب نه و تغیر مفهومی راغلی وو نو دغه تغیر مفهومی په بنیاټ باندې دوی مستقل دا ځانته ذکر کړی دی اوس په دې که نه انې کپتر د قياس باندې جواب کوي دام کیږي کپتریکي د قياس کوي نو به سہیب ادغا صفات په حسب د معنا سره امور زائد دي په ذات دي واجب سبحانه وبنده ديغه نه مغاير دي والا فلم يفيد الحمل عليه لكن طالباتل خلق مقدمه مثله وجد بطلان طالب ظاهره زکه حمل دي قادرن په واجب بند مفيد دي فائديده دي عالم مفيد دي فائديده الا غير ذالكه وجد ملازمه دا بو مفيد دي فائدي ولي ولي ګرځي زکه که مفهوم دي دوار يو ودابسي په منزله دي انسان او انسانونه او الانسان او دا کوم حمل ده حمل اولي حمل اولي کوم قانون داره چې دا نفسه کې جایز خوده ولیکن دا کوم مفيده فائدې نه دکنه از زيد وزيدن الانسان او انسانون اناطقون اناطق نحاسل داره چې دا, دا. دا به حمل اولي مفيده فائدې ونه ګرځي حالانکه دا کوم مفيده فائدې ده مسابت سره دا مفهومن غير دي لواجبنه چې مفہوم غیر سو د غیریت په بنیاډه ځان تر اوڑله او کلم جواب کوي نو تعبیر دا وګی چې سائلا تاخد متکلمینو قول را واکست چې اغه ای صفات دی باري غیر دی نو تاخد یو جزء راکستې دوی هم د پرې خیده اغه ای صفات دی باري تعالی غیر دی وجودن نه غیر دی مفہوم نه عین دی وجودنه وجود دی دا د بعینه وجود دي صفات او مفہوم خو یو نه دکنه څخه کله غیریت مفهومي باندې خیل دي د غیریتي مفهومي په بنیاد مستقل ماتم رحمت الله علیه جدا ځان ترولل نو لهدا ایشکال یو تر ازو ریده درېم ایشکال درې دي څخه صاحب ادمه او منلته مفهومه غیریتي ځانته ذکر کول دي مناسب دي او خبره ده چې دوه شیان موجود سورو یو ذات دی باري یو چې له دغه غیریتي صفات دی باري نوڅه کله یو ذات دی بارسه یو یو سيب... غیر دی واجب نس خو دا خو یو شی وکړی دی دا ټول صفات یو شی وکړی دی زکه یو واجب یو غیر الواجب او فضله یو واجب ها یو مفهوم نشي دونه غیر د غیر الواجب نو چې غیر الواجب شه یو څه نو بیا خو په کار دا وځای په طریقې دی فراز ذکر کړی وای د سی وی لی وای ولَهُ صِفَةٌ أَزَلِيَّتُنَا وَلَهُ صِفَاتٌ دَجْمَأُ وَدَرَاوډه تاسو سوال پوښئ نو دیره غیله دینې جواب وکم حاصل دی جواب اداله چې صاحبان دای شقال به که کچیر ته د ټول په حسب د معنا سره مرادف وایي د ټول یو شی وای کنه یو والی وای نو بیا به مګ ټیک د په صيغه دی افراد سره دا ذکر کړی و خو لکه د علم ځانته معنا ده مبدد انکشاف د قدرت ځانته معنا ده موجد لپاره دی عالم دغه چې د هر یو صفت دی ځان ځان ته معنا راغلی دا چې کله د هر یو معنا بیل وو الفاظي مترادفافه معنا یوهه نه و نو د دې وجنه دا ډیر شیان راغلی وو نو د کثرت او د تعداد په بنیاټ مګاجه مरावरه یا دویم اسانه جواب کیږي چې ګوره په باری بندې حمل د دې ډیر صفات راغلي کنا څنګه عالمون ورته ویل قادرون ورته ویل کیږي حيون ورته نو چې کله د غډیر صفات په دې باندې د دې حمل راغلی دا نو تاسو ته مثلا معلومه ده چې حمل د مشتقات کثیرو تقاضا کوي د قيام د مبادئ کثیرو حمل د مشتقات کثیرو تقاضا کوي ا د اغا قيام د مبادئ کثیرو چې ډیر مبادی بل د سره قایمي نو چې قيام د دی ډیرو مبادي راغی نو اوس چې ډیر وګرځدل کثرت ثابت سا ده د دې سره مناسب تعبیر په لفظ د مفردو کې د جمعي نو کړي به حقیقت نو د دی دې یوه جنہ د ثابتیر په څیر وکړه نو د سیونوی سی لته ولہو صفات نازلیه بنه بلکې وی ویله ولہو صفات ازلیه تو نو مت کې دو خبرې مله سا بیا شاري رحمت لای درې خبرې وکړي اول د فد سوال پله مع ثبت سره دویم د فد سوال په معلومونو سره او دریم بیا د فد سوال وليس سکلو الفاازل متادفه نهنس خلل المشتق دا دو جواب وکړو د درې اشکالی واری د نامه بارته ګوري وله هوصففااتو نازليتون ندي الله ر زددي پااره صفاات یا زلی راغلی هر کله چې ثابت ما سببت په دله اللي عقل یا نقلې خلاص سوه. في السابة من أنه تعالى عالم قادر حي إلى غير ذلك ومعلومنا او داخبرا خبره معلوموا ان كل ذلك، ان كل من ذلك تحر يولدي أمور مذكورونا دا دالو پا معنى زائده بنده، تا غزائده وا پا مفهوم الواجب بنده ولئي سل كل الفاظ متراده فتنا دا طول الفاظ متراده فمنده وأن صدق المشتقي أو بلا دا دادازي صدق المشتقي پا يوشي بنده أغا تقاضا كوي دي سبود دي مبدد دي اشتقاق لهو لپارد دي شيء فالصبتان وصبت صوى داده ده ده پار علم قدرت حياة و غير ذلك او دادير امور دين و دادير والد و جنا مناسب لده سر تعبير پس غير دي جميع و نا پس غير دي مفرد نزاكي صفاتون ووويله صفتون ونويله لا تماعيز آمد ما